Like a drum Let everyone get up And to the stars We will go watching I had a dream I was in Africa I was sorry like a bird And a million voices all around Were sailing to the world Nie het nou so 3 of 7:3 3 minute oor 7 Suid-Afrikaanse tyd. En jy moenie weggaan, jy is by die rechte plek oor, jy is by Net Radio SA, Net Radio SA. En ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za. Op ons webwerf krij jy al die noordige inlichting rondom die verskillende omroepers en hulle programme waarvoor hulle verantwoordelik is, die tye van uitsending en dan die archief. So dat jy kan luister, jy kan online by die archief luister na vorige programme, of jy kan dit aflaai en dan op jy eie ty daarna luister. Ek is Dr. Tini Eilers, wat uitsaai vanuit Airene, stad van Vrede, Pretoria, Suid-Afrika, hier met ons program Stem van Hoop. Ons wil graag Stem van Hoop wees. Meeste van die tyd is ons hier in een hoopeloze toestand, maar waar dan die hoop is nie, daar moet die mens hoop genereer. En ons gaan probeer Om een stem van hoop te wees Ons het rede om een stem van hoop te wees Omdat ons geloof het in Godrie enig Vader, Seen en Heilige Gees En omdat Godrie enig Ons nie nie duisternis laat oor wie en wat ons is En waar ons vandaan kom nie En ook waar jy ons op pad is nie Een mens moet net eers geïnteresseerd raak daarin. En dan sal die Heere al die dinge aan een mens oopbreek openbaar. Omdat hy vir ons omgee. En die skrif sê dat God het geen behaar daarin. Dat enig iemand verloor moet gaan neem. Maar hy wil heer dat allemaal gered moet word. Maar daar is een manier van redding dit vind nie alle somme net automatisch plaas nie, en die in die geval sal wees, dan was prediking oorborig en nou weet ons hoe Paulus dit aan ons verduidelik in Romeine 10 hoe dit noodzakelik is dat daar iemand moet wees wat preek en dan vraag verskye vraag oor hoe kan die mens nou preek is nie gestuur word nie en om gestuur te word met die groep wees. En as jy preek, dan gaan dit by mense sy oore in, en dier die oore kom die geloof, want die mense kan makkelijk die analogie maak, van die saaier, Matthäus 13, saad word gesaai, en as dit net op die rechte grond kan val, dan ontkiem daar die prachtige wonderlijke zaad van God en het groei en het draan vruchte wat een wonderlijke gezicht om te sien hoe dat iemand begin groei in die gees en ons wil dan ook hier help help vraag te antwoord om te bid as jy gebedsversoek het Laat my weet, ons bid graag, baie graag, bid ons aan my jou. Ons wil ook dan die stem van hoop wees. En dan hoop ons iemand hoor die stem. En as jy nou vanavond ingeskakel is hier, baie welkom, ons saai wereldwijd uit. Ons enige plek op aarde kan enige mens nou op hierdie huidige oomlik In skakel, luister, met die voorwaarde, dat die persoon ons nou die webadres moet hee, die www.netradiosa.co.za en daar vandaan sal die web om help. Somme baie vinnig daar by die icoon van die radiospeler, om net daar te klik en bykie te wacht, want het werk dan nie helemaal so vinnig, soos jou FM radio kie nie, wat een beetje langer, afhangende van jou eie internet leine, waarvan jy gebruik maak. Spoed daarvan. Maar die selfde hier van my kant af, waar ek uit saai, hang het ook maar af. As kracht af is hier, dan kan ek niks doen nie. Want dan kan ons nou nie by die internet inkom kan ek nou nie die program gebruik om uit te zijn. Dus ons is baie, baie dankbaar tegen die Heere, as alles glad verloop, het is net soos in een uh, uh, vlug, het sê, jy ergens een vlieg, en alles verloop seep glad dan moet jy die Heere dankie sê, baie, baie dankie, dat hy niks verkeerd gegaan het. Want daar is 101 goedjes wat kan verkeerd gaan. So net so, so ons baie dankbaar hier, as ons op die licht is, en dat jy kan hoor. Ek gaan ook hier vir jou laat luister na mysiek. My stem sal nie altyd alles kan doen nie, daarom is ons ook aangewees op die stem van mense wat syng. Soos Romans wat hier vir ons gaan, syng, zweef soos een arend. Ek hoop dat ons van hand weer sal kan zweef soos een arend. Sag, sag blink jou oor uit jou gesag. Flui dieftes Licht klass kness stuur man kakel net radio SA net radio SA en ons program stem van hoop en ons wil graag stem van hoop wees en ek wil net hier reageer op Leonie wat gesê het, een sondpaneel kan dalka opsie wees en dan dalk net vir my hierbykie skryf oor die technologie hoe dit werk en pas die goed alles nou in mekaar, wat is dit wat jy nodig het en hoe gaan jy jou rekenaar aan die gang kry en jou modem Want ek ken nou nie daar die technologie nie Ek is moos BC geboore Bevolk computers Maar ons probeer maar Ons probeer maar alles Ons leer maar wat ons kan leer Ons allemaal kan daarby baat vind As ons weet Maar kom ons praand Een bykie van hand oor hoop Ons allemaal ken Sekerlik Die Engelse dichter John Milton hy het twee epische gedachte ges, geskryf in 1667 en in 1671. 1667 het hy Paradise Lost gepubliceer en in 1671 Paradise Regained. Dis een opsomming eindelijk maar van die mens sy treurmaar is, hele geschiedenis, die hele tragische geschiedenis, van die arme mens, wat alles verloor het, is dit nie so dat die mens, verskrikkelijk jammer voel vir iemand, wat alles verloor het nie. Ek so in die, in die oorskool was, het ons buurig gehad, wat ek nou redelijk goed uh, leer ken het, maar dit is mense wat van die destijdse Tanganyika, Tanzania, Tanganyika af, gevlug het, Zuid-Afrika toe. En in hulle huis, sien jy hierdie prachtige mooi foto's van hulle plaas, wat hulle nou daar in die die destijdse Tanganyika besit het. Prachtige foto's waar hy staan by sy trofee, sy jachttrofee en en so meer. al die, Ek kan nou nie meer in detail om dit te onthou nie, dit is bykie lang terug. Maar die incident en alles rondom hierdie mense kan ek baie goed onthou. Hierdie destijdse boer is net een paar minuutte gegin om van die plaas af pad te geef. En hy moes sy, sy vrou in kinders vat, en hy kon nie bang toe gaan he, dit is nie, nie toegelaat om dit te doen he. Hy kon een van die voertuie vat, om dit wat hy daar aan kon sit, wat hy om toegelaat het om te neem. En so een nieuwe jyn kom en vind, in Suid-Afrika, nou, dit is ons bierig gewees, die man, die groot wildboer, die werk wat hy kon kry in Suid-Afrika was om by die badkamers te sit en die plek op te pas, nou, openbare toiletgeriewe daar in Randfontein. En as jy na die man gekyk het en gesit en luister het na hulle verhaal, hulle alles verloor het, hulle het alles, hulle hele, hele leven verloor en moest absoluut van nul af weer begin. het is min of meer maar die tragische geskiedenis van die mens, dit word sy alke nou en dan in baie mensese levens, word dit weer herhaal en weer herhaal en weer herhaal en weer herhaal, asof dit noem maar die noodlot is, waarin die mens omself bevind. Maar te midde van daar die treurige, absolute treurige verhaal van Paradise Lost is daar dan daar die wonderlijke wonderlijke ander epische gedicht wat hy geskryf het en in 1671 publiseer het van Paradise Regained wat alles draai rondom die laaste Adam Die Paradise Lost draai rondom die leven in die lotgevallen van die eerste Adam. En nou wil ek vir jou so'n biekie uit Matthäus lees oor die goeie nies van Jezus Christus. Jezus die Seen van God die dinge het daar plaas gevind in Jerusalem op Golgotha wat maar een deel is daarvan die bergreeks die drie berge waarop Jerusalem gebouw is en hier is Jesus' woorde Vers 50, Matthäus 27. Daarop het Jezus weer met een groot stem geroep en die gees gegeen. En kyk die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van boe tot onder. En die aarde het gebewe en die rotse het geskeur, dit was een gebeldige aardbeving, wat daar plaas gevind het. En die grafte het opgegaan, en baie lichame van die ontslapen heiliges het opgestaan. En na sy opstanding, Jezus' opstanding, het uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. Hier die oopgan van die voorhangsel, voorhangsel van die templet in twee geskeur van boor naar onder, om te weer dis nie van mense handen nie. Dis die oopgan van dit wat die mens gesky het van God daar die absolute verlorenheid. in die destijdse tuin van Eden was daar een oospoort hulle is by daar die oospoort uitgeneem Adam en Eva en die die poort is bewaak want die mens het toe alles verloor alles alles alles verloor. En as een mens dit nou nie weet nie, hoe sal jy dan nou weet, jy arm? Geestelik arm, as jy dit nou nie weet nie. Maar om dit te weet, moet die mens die hele pad hier stap, voordat jy hier die inlichting van Paradise Lost en Paradise Regained kan verstaan en waardeer en daarop reageer. Want het is een stem van hoop. Maar as die mens nou nie verstaan in wat die dilemma jy jouself bevind net, dan is dit maar net een stem, dan is dit nog nie die beslis vir jou een stem van hoop nie. Het kan maar wees soos een stem roepen in, in die woestijn. Maar stem van hoop bring hoop. Hoop is een baie, baie krachtige instrument. Het so onthou dat die skrif ons geloofslewe opsom met drie begrippe. Met geloof, hoop en liefde. En as een mens een plankje het, en dit kan voorstel met sy wortelstelsel as geloof, blaar as die hoop en die vruchte as die die liefde, dan maak dit een bykie sin, helpt dit een mens so, so effe dat dit nie maar net die logische termen en terminologie is nie, maar dat ons dit nou beter kan verstaan, ons eiwe kan maak, so daar blijdskap en vreugde en opgewondenheid binnen in ons kan wees. En jy kan nie denk aan hierdie wonderlijke gebeurtenis daar in Jeruzalem, die mense wat al lank al dood is en oorlede is en begrawe is uit die grafte opgestaan het en gaan verskyn het aan mense. Nou ons kry ongelukkig nie detail daar rondom nie. Ek sou graag so iets wou gelees het. Misschien is daar geskrifte daar oor, ons moet onthou, alles wat neergeskryf is, sê Johannes bijvoorbeeld, is alles neergeskryf so wees, dan sê die aarde het die bevat nie. Maar as baie ander dokumentasie, met ons nou as buiten bybelse dokumentasie noem, baie dinge oor Jezus, ek kan daar wat opgeteken staan, waarvan ons in die evangelies eindelijk maar niks het nie, As ek nou sê, niks, dan sê maar enkele verse soos daar waar hy op die Sabbatdag achter geblei het in die, in die tempel en hoe hy mense geleer het en onderrug het. Maar rechtig van sy kinderdaan wat hy gedoen het en hoe hy sy kind gespeel het en wat sy soort speelikies daar hy, hy aan deel geneem het, en so meer. Dit het ons nou nie in die evangelies nie, maar daar is evangelies buiten bybelse evangelies. Wat nou nie deel is van ons kanon nie. Vertel baie, baie verhaalkies rondom Jezus en sy en sy kinderdaal. Kom ons luister hier na Steve Green. Wat hier die wonderlijke, prachtige mooie let vir ons sing a bede touch your people once again. We need wisdom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 your people Kakel by net Radio SA en luister na Dr. Tini Eilers hierby ons program Stem van Hoop en ons wil dit graag wees en ons is eindelik een stem van hoop waar ek en jy ook al mag rondbeweeg of ons nou sit en of ons staan en of ons loop en wat ons ook al doen ons is eindelik veronderstel om een stem van hoop self te wees om ons getuienis met mense te kan deel. Waar mens ook al mag wees, en iemand vraag het wat hulle vraag, oor die Godheid, oor die Bijbel, oor Jezus, oor die mens, oor zonde, oor gerechtigheid. En wat er onderwerp ook al, sou ek anraai dat die mens jou getuienis geef, relevant nou tot dit wat iemand nou vraag. Dit is nie altyd baie wees om mense te probeer onder rug in die skrif nie, omdat een mens geroep moet word om dit te doen en dan bekwam gemaakt te word dier Heere om dit ook so dan te doen, soos Paulus dit ek dink hy netig gesê het, in Romeine 10 aan ons, verduidelik. Vers 13 in oorstuk 10 van Romeine sê, want elkeen wat die naam van die Heere aanroep sal gered word, dit kon, altyd die stem van hoop hierdie wees, om vir iemand te sê, elkeen wat die naam van die Heere aanroep sal gered word, as een vertrekpunt, Maar Paulus brei daarop uit, hy is, hy is een leermeester, hy is iemand wat geroep is om mense te onderrug. En vir daar die rede is sy onderrug in sy briewe ook vir ons dan as deel van die kanon van die Bijbel daar gelaat, as geinspireerde woorde. Dan gaan Paulus nou voort, na dat hy gesê het, elkeen wat die naam van die Heere aanroep sal gered word. Hy sê, hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie gegloe het nie? Nou, mens kan daarby net een bykie staan oor geloof en waar dit nou eindelijk vandaan kom. Hoe ontstaan dit nou? So Paulus sê, hoe kan jy nou die Heere sy naam anroep as jy om nie gloon he, as jy nie in hom gloon, in sy bestaan gloon he, in sy woord gloon he. Wel, dit gebeur op die volgende manier, Matthäus 13, wat vir ons praat oor die saaier. Godse woord is is so saad. Is in die waarheid, is dit saad, en dit is Godse so saad. en as ons daar die saad saai in die prediking dan mag dit net wees dat dit op, op vrugbare aarde nou val want die mens moet gereed wees en ontvankelijk wees daarvoor en ons weet nie altyd hoe lang dit neem vir hier die saad om te ontkeem neem Maar jy sê Paulus sê ook in Korintheers, die een saai en die ander een maak nat, want as jy saad gesaai het, moet het weer nat gemaakt word, soos wat ons weet. Maar dan sê, dit is God wat laat groei. So geloof kom van God af, dit is een van God. Maar dit werk dier die prediking Jens, soos wat ons nou hier bezig is om te kyk, maar Paulus sê, En hoe kan hulle om aanroep in wie hulle nie gegloed nie, so daar geloof moet ontstaan, want die saad wat in jou hart gesaai word, ek gebruik dit nou specifiek, die woord hart, wat in jou hart gesaai word en dit daar ontkiem. En hoe kan hulle in hom gloe van wie hulle nie gehoor het nie? So daar nie een manier hoe daar saad kan ontkiem wat nog nie is gesaai is nie. Daarom tydens die woordverkondiging is iemand bezig om te saai. Saad te saai, miskien is hy bezig om nat te maak. As daar al klaar gesaad gesaai is, soos Paulus sê dit. Die ene saai en die andere maak nat en God laat groei. Hy daar met die analogie van homself en Apollos gepryk. En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek?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 en dan gebruik hy hier een aanhaling uit Jesaja en sê, wat Jesaja het al gesê, Heere, weet, ons kan gegloe, as Jesaja, wat man of meer in die achtste eeuw voor Christus geleef het, is hy sulke vraag moes gevra het, dan weet hy, dit is maar die dood gewoon die, die patroon, sommige mense glo, anders glo nie, en die groepie wat glo is altyd maar min soos wat ons dit daar al van uit genesis kry met Noach en die ark wie het nou vir Noach geglo man hy en sy gesin verder niemand anders nie en so waarskie die heren en gebruik het dit as een voorbeeld want dis maar die patroon daar is nie baie mense wat rechtig glo nie, godsdienstig miljoene geloofige mense einkie vol vers 17 die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God Godse woord die woord van God Mense, dit is ook nou nie so makkelijk om dit weer eens te interpreteer en te verduidelik nie. Want Godse woord is oorspronkelijk geskryf die Oud Testament gedeelte of dan die gedeelte van uit Genesis tot by Malaagi is min of meer alles in Hebrews geskryf. Ek sê min of meer, daar is paar verse wat in Aramees geskryf is, wat maar net die dialek is van Hebreeuws. Maar min of meer alles in Hebreeuws. En het is een van die vakke wat ek onderrug, en dit is altyd vir my wonderlik om vir studenten te wees, wat staan nou eindelijk daar in die Bijbel? wat nou nie in een vertaling te vind is nie. Want dis die woord van God. Anders praat jy van een vertaalde woord van God. Waar daar die hele klom dinge, want het dood gewoon nie daas nie, want as jy iets vertaal het, vertaal jy het klom goed weg. Het is net dood gewoon. Het is nie meer daan nie. maar dis nou nie om vir jou mismoedig te maak nie, dis maar net om die waarheid aan jou oor te draan. So geloof kom dier die woord en die woord moet gepreek word. Nou ek en jy moet altyd een stem van hoop wees waar ons ook al mag wees dier te getuig. Mense vir jou vraag, slus ook na jou kijk, vir jou vraag wat het met jou gebeur, ek wil graag wees soos jy, ek wil daar die vreugde en blijdskap en opgewondenheid, en daar die sekerheid wat in jou is, ek sal dit graag ook wil hee, en dan kan een mens getuig, en mens praat gewoon binnen in een paradigma van wat jy verstaan, van die hele raadsplan van God, want die mens kan nou nie maar net een klomp losgedachtes met iemand deel nie. Jy weet dat jou ochend en aandpraakjes later nie meer oor met mekaar oor een stem nie. Soos baie mense denk, dat die woord van God omself weerspreek, En dit is een onverantwoordelike soort stelling om te maak. Jy kan nie zulke stellings oor God een oor sy woord maak nie. Mens moet liever, maar sê ek verstaan nou nie. Want as die Heere wil, dan kan hy vir die mens enig iets openbaar. Maar jy sal onthoud hoe die Heere met sy disciples gepraat het, terwijl hy mense geluister het, en hy gelijkenisse gebruik het, en hy vir hom gevraad, hoe kom praat hy met hulle in gelijkenisse? Sê hy, want het is vir sommige mense gegee, om te kan hoor, en vir sommige is dit nie gegee nie. Nou daar oor wil ek nou nie, stilstaan nie, en daar oor argumenteer nie, daar is soveel eeuwe daar oor gepraat, en skeringe wat veroorzaak is, as gevolg daarvan. En daar die skering, as ek daar na kyk, is maar net om wat mense mekaar misverstaan. Tykker, praat twee mense met mekaar en as jy objectief dalk daarna so luister dan so dit klink is of die twee mense eindelijk mekaar behoor te verstaan wat dit in het klink so maar dan is daar een hewige misverstand met hewige repercussies met gevechte en gestooi wat na die tyd af as een gevolg daarvan is wat tyk hier sommer onnodig is onnodige misverstand. Die jyre ken ons, en hy ken ons onstandighede, en soms bring hy iemand oor jou weg, met een specifieke doel, miskien is dit, maar net vir die oomblik, Misschien is dit vir een seizoen en misschien is dit vir altyd. Hoe sal ons nou weet? Maar hy bly die Messias. Jezus is die Messias. Hy het gekom om een stem van hoop te wees. Hy het gekom dat ons dit wat ons alles verloor het weer kan erf. Want in Christus is ons mede-erfgename. Ons erf eintlik alles wat wat Jesus self erf. Dit alles wat hy alles van die Vader kry, ons is volgens Paulus mede-erfgename. sin who knew no sin that we might become his righteousness he humbled and geskakel hierby net Radio SA en ek kijk nou daar aan in die kommentaar van Leonie wat sê medeerf genaam ek hou daarvan ek is in die belangrikste testament wat ooit opgestel is, nou kom ek lees vir jy so bykie hier wat Paulus in Romeine 8 hier oor vir ons sê hy sê want wat door die geest van God geluid word die is kinders van God want jy het nie ontvang een geest van slavernij om te vrees nie maar jy het ontvang die geest van anneming tot kinders dier wie ons roep Abba, Vader nou die woord Abba beteken Vader dit is nou min of meer een verklein vorm so dan ons sê Papa of sommige mense sê Papie ook nou nie regtig saak nie altoe die woorde is maar dieselfde Die, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is as ons uit God gebore is dan ontvang ons die gees van die Here en hy kom woon binne-in ons en Godse se gees God die Heilige Gees getuig stel ons gerust oortuig ons, want is die geest van die Heere wat werk doen, oortuig ons dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename, ons is erfgename, want ons weet ons nou hoe werk die erfreg, dat vader nou kinders het en dan in sy testament benoem hy hulle, of bemaak hy hulle, benoem hulle as van die mense wat uit sy testament gaan erf. So ons is erfgename, omdat ons kinders van God is. Ons is erfgename van God en meet die erfgename van Christus. Maar een mens moet oppas wanneer jy die skrif en tekste aanhaal, of lees ergens, soos hier die saadkorrelkies, wat die mense tekst kryp, waar dan nie julle volledig die teks vir jou aangehaal word nie, want hier is een voorwaarde, mede erfgename, ons is mede erfgename van Christus, as ons, namelijk, saam met hom leid, so dat ons ook saam met hom verheerlik kan word. En baie mense verstaan nou nie ees die vers nie, omdat hulle een bepaalde paradigma in hulle denken het, waarom hulle groot geworden het, en nooit blootgestel is aan niewe wijn nie en niewe vers nie, of hulle lees die vers en sien om nie raak nie, want een mens lees selectief, het is ongelukkig, nou maar nie doe het gewoon so. Dit wat nog nie in jou raamwerk, in jou paradig, maak pas nie. Lees jy my nie dood gewoon mis. So kom ons gaan by die volgende keer en praat ons, as die Heere my help en my herinner hier aan, aan hierdie voorwaarde, as ons namelijk saam met hom lei, el ei, so ons saam met hom verheerlik kan word as so dat as voorwaarde so gevolg en jy het gedank Jezus het somme vir jou tlaag geluid as ons saam met hom luid so ons ook saam met hom vir kan word en daarmee groet ek jou hier vanuit Irene en mag jy een wonderlijke nachtrus ervaar en dV as daar een morre is defie dan 19 uur weer die afspraak en die jy die tyd daarvoor kan maak of die tyd uitkoop vrede en shalom lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. T'was grace that taught my heart to fear, and grace my fear. first and believe my chains are